Babics Mihály, Balázsolás Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs! Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztve gyenge nyakamon, s úgy néztem a gyertyák közül, mint két ágk közt kinéző ilyet őzike. Tél közepén, Balázs napon, szemem pislogva csükkött az öreg papon, aki hozzád imádkozott fölém hajolva, ahogy ott érdeltem az oltár előtt. Egyes szokás szerint diákul ünnyögve, amit sem én se ő se jól értett, de azért te meghallgattad és megóvtad gyermeki életem a folytogató torokgyíktól s a veszedelmes mandulák lobjaitól, hogy fölnövén föl száz évet megérjek, haládatlanul. Nem is gondolva tere áld. Ó, ne bánt még ma is! Segíts, a püspöke. Lásd, így élünk mi, gyermekmódra balgatag. Hátra se nézünk. Elfutunk az ajló úton, eleresztve kezetek, magasabb szellemek. De ti csak mosolyogtok. Okos felnőttek gyanánt. Nem sért, ha semmibe veszünk, s aztán a bajban újra visszaszaladunk hozzátok, mint hozzád ma én. leszkető szívvel. Mosolyog rajtam, balás. Ki, mint a szepegő kamaszt egy együgyű oltárod kövén, Mosolyogj rajtam, csak segíts, Mert orvbetegség öldöséme engemet, És folytogatja torkomat. Gégém szűkül, a levegőm egyre fogy, Tüdöm zihás, mint aki hegyrehág, Mind nehezebben kúszva vagy terhet cipel kifulva, Akként élek én örökös lihegésben. S már az orvosok kése fenyeget, Rossz nyakam fölvágni melyet, Ajdan oly, megadón hajtottam gyertyáit közé, Mintha sejtettem volna már. Segíts, Balázs! Viszont te szent gégédet is kések szállták, Mikor a gonosz pogány kivégzett, Tudhatod, mi az. Te ismered a penge élét, Vér ízét, a megfeszített perceket, A szakadt légcső görcseit, a fulladást, a táját és rémületét. Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen, okos felnőtt. Te jól tudod, mennyiként bír az ember, mennyit nem sokkal, még az Isten jósága sem, és mit ér az élet, és azt is, hogy nem is olyan nagy dolog. A halál.